Të ndruar, selam alejkum. Njeriu me gjithë faktin se është një krijesë e përkryer, ëh, një krijesë me vërtet, një të vërtetë e krijuar më të mrekullueshme, që është një dëshmi dhe fakt i gjallë i ekzistencës së Allahu xhalleu ala dhe i bukurisë së krijimit të Tij, megjithatë, njeriu ëh ka nevojë për tortopletsuar. Ka nevojë për teatrin. Ka nevojë për ndihmën e dikujt. Ademi alayhi salam ishte i beqatuar me gjitha beqatit. Megjithatë ndjei vetmuar e kishte nevojë që Allahu jë në lavati a krijonte çiftin, që me ta të ta shtyn jetën, të bashpunojnë, të plotësohet me çiftin e tij. Kështu është njeriu. Ne kemi nevojë që ndihmojmë njëtë tek saj bote, ta ndihmojmë të unitetin, ta të përkrahim njëtë, qase këto njeriu pastaj e gjejn inkurajimin. Kjo është burimi i fuqisë të ti, energjisë të tij ekësë merat. Muhamedi Ali (s.a.w) na ka përqësur me një hadith e nga për të lubna për to përqëzime, duke na inkurajuar që vazhdimisht ta ndihmojmë një teatrin dhe na ka premtuar se duke ndihmuar një teatrin fitojm shumë. Dhe fitoria më e madhe në këtë drejtim është se e fitojm ndihmën e Allahut. E atë që Allah e ndihmon nuk ka dhe që e në poshtë, nuk ka dhe që e, e lodhë, absolutisht, i njenë surkumullah, fela galiba lëkum, Allahu thaë, nëse Allah ju ndihman, kush ka mundësimi ju në poshtë, as ka armik, as ka problem, as ka telash, absolutisht, mandaj, si ta fitojmë dihme në Allahot, si ta fitojmë për krahin e Zotit, duke ndihmuar një të të të. Kështu, tha Muhammed Asan, Wallahu fi aunil abdi, Ma kanë lë abdu fi awni e khihë. Allahu është në ndihm të robit të ti, ndihmanë, vazhë dhime është. Kur? Atherë ku robit e ndihmanë vlaunë të ti. Për deri sot ti e ndihmanë vlaunë tënë, e përkrahëtë, Allahu komë ndihmanë të ti. Vashë dhime është. Mirë po të nëruarë. Ndihma duhet jetë në puntë mira. Ndihma duhet jetë në puntë duhura. Nga së Allahu thawë të awënu, alë alëbërri wa të ndihmohemi në pun të dëbishme, në pun të dëvatshme, në pun të duhra, në pun të mbara, o la ta avënu alë l'ithmi, o l'uduan, Allah o tha, e mos ndihmani në ato që janë mëkat apo armitësi, mos ndihmani dikujt me më bo mëkat, jo, ndihman këtë ras është, mos me eleju me më bo mëkat, mos ndihmani dikujt në armitësi në ti, në urejtë në ti, ndihmani që njërës të pajtohen, ndihman i që njështë të duhen, e kjo është ndihme e dur. Most e inkurajoni dike për punë të keqe, ka se kjo është e keqe, por ta inkurajoni dike në që të larguen nga punë e keqe, ka se kjo është punë e dur. Dhe për të, të një kështu bëjmë, Allah u gjelë levaran ndihman. Allah u gjelë levaran në të gjithë, në të fush të tjetë të ston, e stonë, e sa kemi në ujnë për ndihmin në Allah të barë kutala. Nëse Allah në ndihmanë, sikur që përmana, kërështë të në poshtë, mirë për të nërruarë, nëse Allah nuk në ndihmanë, kërështë të ndihmanë? Djetarët kanë thënë se, pe regullave, që njërët e me qërën kanë ranë në ujdi, djetarët kanë në zuare, di në këtë qështje, që njërët e me në qërën kanë ranë në ujdi, nga regullat që këta kanë ranë në ujdi, ë dështim është kur Allahu ala, të le në forësën dhe mundësit dhe aftësit e tua. Qëfar aftësir kemi në e? Qëfar mundësir kemi në e? Pra ne kemi nevoj që ta fitojmë në dihimin e Allahu të barekotala. Në një rastë, pejgameri, alehi sërëzëm tha, unë sur e hake dhalimin e madhënume, në dihmaj e vlaun tëndë, edhe kur është, edhe kur është viktim, por edhe kur është agresor, edhe kur është aj që bënd Po ndërgurë lot, kur i bëhet e padrejtë, kur është viktim në apo ndihmë si më ndihmu, por si më ndihmu kur bën agresion? Si më ndihmu kur bën keq? Si më ndihmu kur bën padrejtë? Tha, ndalen nga padrejtësia. Do shiko të shikoj deri në këtoat ti ndihmuj në interes. Të gjë në mënyrë të caktuar ti ndihmujmë. Sa njerë kan kriza, sa e kanë probleme, tash kanë vështirësi për drog, ndoshta, tash kanë vështirësi me alkoolin, tash kanë rrugën e keqja. Doshta nuk janë nxënës dhe studentë të mirë në shkollë, nëse nuk janë fëmijë të edukuar, ti praktikim, ti shohim, ti gjikojmë, jo, ti uth dihmojmë. Me tëra çkemë, që Allahu Xhelalu Olet na dihmonëve. Që Allahu Xhelalu na përkaneve. Ja se kjo është mëse domosdoshme dhe kjo është e nevojshme të ndëruar. Allahu na dihmon atë që ne dihmojmë me vetë. Ndihma me vetë merr forma të dëshmëritën tonë të ndëruar. Forma e ndëshmëritë Duke filluar thash uh, nga gjërat elementore deri ato që janë të rëndësishme të komplikuara që kanë të bëjnë me padrisje me mëkat e çdo merat. Ba forma të ndihmuarit mes vetë është për shembull bashkëshortët me u ndihmuan mes vetave. Sa e dën Allahu xhallahu wala bashpunimin bashkëshortor në punë të mira. Shikoni në hadith kort, sa Allahu xhallahu wala i qeshet, Allahu xhallahu i gëzohet, Allahu xhallahu wala i qanature është punë më dhe Allah Gjallallahu alë me kërnik nashëm e ty, kur gruja të quatë me falë në maznatë e e zëgjën burë në saj. Ma di nga një është edhe pak me uje sërpi nga pak qu falë e se të ashërkua me falë në maznatë, ose burë e vënë këtë, edhe këtë bashkëpunim bashkërëtun të këtë punë që Allah edhen, e dënë, e vlerësënë Allah Gjallallahu alë dhe që manë shumë. Pastaj që të bashkëpunim edhe në pun tjera, gruja të hyrat, Jo vetëm duke punuar e bashkë me te, po duke kursyër, duke, duke menagjuar si duhet ekonomin e shtëpis, burim i ndihmu gruas në punë të sajt, të ndihman që edhe të këtë mundësit që avancuat të avancuat dhe të ngritit e kështu marad, që duke ndihmu personalisht, së prish punë. Mohamedi Alehi Salat u Vazan pasrën të kasollë në ti, qep të robat e ti, sa shkja diçka në nqmuse, sa shkja shpërbuse, kur gjenë ko, kur gjen mundësit, pse jo? ndihmoj, Allah hë ndihmoj në ty. Ti ndihmoj në gru asë tënde, Allah hë ndihmoj në ty. Ti ndihmoj buritën, Allah hë ndihmoj në ty. Ndihmoj fëmi u tënde, ndihmoj në zëndë si të shkollë. Të bëjmi një shëqëri që e ndihmojmë njëri këtërin. Jo, që të vendosim, Zotë Narull, kur tha, ose ndërkom sa me zveti, ose gjithra që nuk në kanë hje si njërez, e më stlasim si besimtar si Nëse ndihemi, Allahu na ndihmon. E kemi shumë për çfarë të ndihmohemi në forma të ndryshme. Me këshill, me porosë, me autoritet, me paqëri, me mendim, me përvojë, duke mbuluar ndryri tjetër siç e përmend atë që kemi ne kaluar, forma të ndryshme. Gjejmë mundësinë ndihmoyë tjerëve. Qase, ti dhe unë, të gjithë ne kemi nevojë shumë që Allahu të na ndihmon. Kemi nevojë për sukses kemi njërë për krajë hynore, e të lupë na që kemi Allah, që kur të nëndihman, gjitha rrug të hapën, gjitha svitat të largohen. Dhe mundësia për të fitu, këtë është të ndihman të tjere, në format të lëleshme. Dikujt i duhet një fjallë, si i duhet, nështë një shumë e cektuarë parash, të jepe përsa këna mundësi, dikujt i duhet një bërshme e la, dikujt i duhet kjo e dikujt aja. Gjeje mundësin, gjeje mundësin e ndihma dhe përkrah, mësu bë barë, mësu bë pëngjes, mësu bë barjerë, bëhu lëtsuës, Allah të alëtsan, bëhu ndihmuës, Allah të ndihman, dhe sa e bukur është kjo që ne të bëjmirë, e Allah në ndihman. Ne falim, Allah në fal, ne lihtësojmë, Allah në alëtsan. Të lomë të ne, të lomë të ne për këtë mundësi, mëndër në madhështore që të përfitojmë, nga kjo ofertë hujnore, nga kjo mundësie madhe, që Allahot në ndihman edhe Allahot në përkra. E të lëmpë ne për ndihmin e Allahot. Të lëmpë ne për Allahot gjëllë e valë e cili, kërë e ndihman robin e ngritë, nuk ka sfid në dunja që dhe të përpara e që nuk të i kalot. Me ndihmin e Allahot gjëllë e valë. Në nësë Allahot tha, nësë Allahot gjëllë e valë e cili, kush ka mësit të më poshtë, të lëmpë në për Allahot. As-